Basme în limba română. Domnița și leul. Odată ca niciodată, treia un negustor care avea trei fiice. Le iubea foarte mult, în special pe cea mai mică, Amelia, care era preferata lui. Într-o zi, când urma să plece într-o călătorie lungă pentru munca sa, l-a întrebat pe cele trei fete ce ar dori să le aducă în dar. Eu mi-aș dori un set frumos de perle strălucitoare. Eu mi-aș dori o sete de diamante strălucitoare! Dragă tată, eu mi-aș dori o frumoasă privighetoare ce cântă! Foarte bine, copilele mele! Dacă voi reuși să le iau, atunci le veți primi! Și-a luat rămas bun de la fete și a plecat. Negustorul a cumpărat perle pentru fata cea mare și diamante pentru cea mișlocie. A căutat peste tot o privighetoare ce cântă. Dar totul a fost în bani. Asta el îngrijora, deoarece Amelia era preferata lui și nu voia să o supere deloc. Drumurile sale l-au adus la o pădure. A mers ce a mers, până când a găsit un castel minunat care avea alături un copac înalt. În acel copac stătea o privighetoare care cânta melodios. Ah, te-am găsit exact la timp. Urcă în copac și ia privighetoarea pentru fica mea. Exact când servitorul se apropia de copac... Un leu a sărit din spatele copacului și a ras atât de tare încât frunzele s-au cutremurat Cine îndrăznește să-mi fure privigătoarea. Îl voi mânca pe hoț Îmi cer iertare, ou, oh, leu măreț! Nu am știut că păsărea este a ta Te rog, cruță în viața! Am să-ți dau foarte mulți bani pentru a-mi răscumpăra greșala Nimic nu te poate salva în afară de promisiunea că vei da primul lucru pe care îl întâlnești la întoarcerea ta acasă dacă ești de acord, îți voi cruța viața și îți voi da și pasărea. Dar, dar, dacă va fi Amelia mea? Nu vă faceți griji, nu e neapărat ca fica dumneavoastră să fie cea care vă va întâmpina. Poate fi și o pisică sau un câine. Negustorul pusese convins. A luat cu el privighetoarea, i-a făcut o promisiune leului și a pornit înapoi spre casă. Când negustorul a ajuns acasă, fica lui cea mică, Amelia, a fugit către el și l-a îmbrățișat strâns. După ce a văzut că i-a adus privighetoarea, s-a umplut de bucurie. Negustorul nu s-a putut abține și a început să plângă. <gători> dragă mea Amelia, m-a costat căci a trebuit să-i promit prințului leu că îi voi trimite prima persoană care mă va întâmpina. Tare mă tem că atunci când te va vedea, te va face pucăți. Negustorul i-a explicat tot ce s-a întâmplat. O, tată, promisiunea e promisiune și trebuie îndeplinită. Voi merge la prințul Leu. Nu, te rog, te va ucide. Nimic nu poate schimba ceea ce mi este scris. Nu așa ne-ai învățat, tată? Negustorul era luat prin surprindere. Nu-ți face griji, tată. Inima îmi spune că totul va fi bine. Și inima nu greșește niciodată. Ceva ce ne a învățat tot tu. A doua zi, Amelia a plecat spre pădure, iar tatăl și surorile sale plângeau și-și au rămas bun. Sper ca prințul leu să aibă milă de ea și să o putem revedea pe sora voastră. Leul era de fapt un prinț fermecat. Pe timp de zi era un leu măreț, la fel ca tot supușii săi, iar pe timp de noapte luau din nou forma lor umană. Când Amelia a ajuns în pădure, a fost primită politicos și duse la castel într-o trăsură urie trasă de lei. Când Amelia a intrat în castel, a fost întâmpinată de un grup mare de lei ce i-a o mulțime de cadouri. Nu-mi venit, frumoasă mea regină! Văd că tatăl tău și-a ținut promisiunea. Iar eu mă bucur că tu ești cea care l-a întâmpinat, căci ești atât de frumoasă. Aș fi onorat să te am ca soție. Sunt foarte flatată, dar nu-ți pot împărtăși și bucuria, căci mă tem că ești un leu. Exact atunci, o rază a lunii a intrat pe geam, iar prințul leu s-a prefăcut în mod magic, iar în fața este stătea acum un prinț frumos. Sunt de fapt un prinț. Iar cu toții suntem sub o vrajă ce ne face să fim lei pe timp de zi. Amelia a zâmbit că era fericită și îndrăgostită de prințul leu. Amelia a acceptat să se mărite cu prințul, iar nunta s-a ținut la scurt timp cu o petrecere măreață. Au trăit fericiți împreună, precum Lei, dormind ziua și stând trej întreaga noapte. Într-o zi, prințul leu a venit la ea și a spus Mâine este un festival la casa tatălui tău. Pentru a sărbători căsătoria surorii tale mari Dacă vrei să mergi, lei te vor ascorta Ar fi minunat! Abia aștept să-l revăd pe tata Atunci îi voi chema pe lei îndată Iar ei te vor duce până acolo într-un mare stil Dar, prințul meu, nu vreau să merg singură Vei veni și tu cu mine Regina mea, e prea periculos Deoarece, dacă mă atinge cea mai mică rază de lumină Mă voi preface într-un porumbel și va trebui să zbor timp de 7 ani. Nu-ți face griji. Voi avea grijă să te țină în siguranță și departe de orice rază de lumină. Și astfel prințul și prințesa au plecat împreună la nuntă. Negustorul și fiicele lui s-au bucurat să o revadă pe Amelia și au fost încântați să afle totul despre prințul Leu. L-au primit pe prințul Leu cu multă iubire. Prințesa a pus să se construiască o sală mare cu pereți atât de groși că nicio rază de lumină nu putea trece. Acolo mergea leul să se ascundă când se aprindau torțele și lumânările. Dar, deoarece lemnul era proaspăt, s-a despicat, formând o crăpătură atât de mică încât, când oamenii s-au întors de la nuntă cu torțele și lumânările aprinse, o mică rază de lumină de mărimea unui fir de păr a căzut pe prințul leu. Într-o secundă, prințul leu se prefăcu în porumbel. Când Amelia s-a întors, nu a văzut nimic decât un porumbel alb stând acolo. Pentru următorii șapte ani va trebui să zbor, iar la fiecare șapte pași voi lăsa să cadă câte o pană albă, iar dacă le vei urma, mă vei putea elibera. Prințesa Amelia a urmat porumbelul alb, căci la fiecare șapte pași găsea câte o pană ce i-a drumul. Aproape trecuseră cei șapte ani, iar Amelia să neobosită calea indicată de penele albe. Oh! Mă bucur atât de mult că cei șapte ani aproape s-au terminat. În curând nu vom mai avea probleme. Dar mai era mult până când Amelia și prințul aveau să fie liberi. Într-o zi, penele albe nu au mai căzut, iar Amelia era îngrijorată. Nu mă poate ajuta niciun om! Prințesa Amelia s-a urcat într-un copac și l-a strigat pe soare. O, soare, care strălucești din voi până în vârful munților! De pe pământ până în mine. Știi unde aș putea găsi porumbelul meu cel alb? Nu știu, copilă. Nu am văzut niciun porumbel alb. Dar ia cutiuța asta și folosește-o când vei avea mai mare nevoie. Mulțumesc foarte mult! Prințesa Amelia a continuat să-și caute prințul până la căderea nopții. Când luna strălucea, a mers la lună și a întrebat-o. Oh, frumoasă lună! Tu strălucești toată noaptea, peste câmpuri și păduri Ai văzut vreun porumbel alb zburând pe aici? Nu, nu am văzut, dar ține oul acesta Sparge-l atunci când vei avea nevoie Prințesa Amelia i-a mulțumit lunii și a continuat să-l caute pe prinț Când vântul nopții sufla, a întrebat Tu sufli peste toți copacii și frunzele Ai văzut vreun porumbel alb zburând pe aici? Am văzut porumbelul alb a zburat către Marea Caspică, unde și-a reluat forma de leu și luptă cu un dragon măreț, care e o prințesă fermecată numită Asteria. Iată o baghetă magică! Mergi la Marea Caspică și îndreaptă spre dragon și spune Abra catabra. După asta, leul va putea să stăpânească dragonul și amândoi vor reveni la forma lor umană. Apoi vei găsi un maestos grifon în aripat care locuiește lângă Marea Caspică. Urcă-te pe spatele lui împreună cu prințul tău și vă va duce înapoi pe mare. Când vei ajunge în mijlocul mării, aruncă bagheta magică, iar din ea vor crește imediat copaci înalți, cei vor arăta grifonului direcția cea bună. Amelia i-a mulțumit vântului și a pornit la drum. Când a ajuns la Marea Caspică, i-a găsit pe dragon și pe prințul Leu luptându-se. A scos imediat bagheta magică și a îndreptat-o spre dragon. Abra, catabra! Magia din baghetă a lovit dragonul care a căzut la pământ. Prințul Leu și-a pus lava pe capul dragonului. Și a revenit imediat la forma lui umană Și dragonul a revenit la forma lui umană Și s-a transformat în prințesa Asteria Acum că erau liberi, prințesa Asteria l-a privit pe prințul leu și s-a îndrăgostit A aruncat imediat o vrajă asupra lui L-a luat pe prinț în brațele sale și a dispărut ca prin magie Nu! Prințesa Amelia a plâns pentru prințul său iubit dar atunci o briză ușoară a trecut încurajând-o Voi merge pe oriunde va sufla vântul Și voi merge atâta vreme cât soarele răsare și apune la orizont Voi căuta în lung și în lat până când îmi voi găsi prințul A sărit în spatele grifonului și a urmat direcția indicată de vânt A mers și a mers până când a ajuns la un castel Unde vântul a încetat să mai sufle Amelia a înțeles că acolo se afla prințul ei. I-a mulțumit grifonului și a intrat în castel. Când a vorbit cu oamenii acelui regat, aceștia i-au spus despre marea festivitate care a avut loc pentru a celebra nunta dintre prinț și prințesă. Oh, cerul să mă ajute! Exact atunci, Amelia a deschis cutiuța primită de la soare și dinăuntru a ieșit o rochie frumoasă strălucitoare ca soarele însuși. A spart atunci ouul pe care l-a primit de la lună și dinăuntru a ieșit o găină aurie. A intrat în castel purtând rochia și cărând găina aurie, iar toată lumea se uita la ea cu o mare uimire, inclusiv viitoarea mireasă. Prințesa Asteria era atât de fermecată de rochia Ameliei și de găina aurie, încât a mers la aceasta imediat. Rochia asta este extraordinară. Aș vrea să o cumpăr de la tine împreună cu găina! Le poți avea, dar în schimb, la noapte va trebui să mă lași să vorbesc cu viitorul Mire în camera lui! Prințesa Asteria a ezitat, dar voia Rochia și găina atât de mult încât a consimțit! Mai târziu, i-a ordonat șambelanului să-i dea prințului Leon somnifer! Prințul, care se afla prin apropiere, a auzit ceva murmuri și l a întrebat pe șambelan despre ce era vorba. Acesta i-a mărturisit prințului că trebuia să-i strecoare un somnifer în băutură, deoarece în seara aceea obiată fata avea să-l aștepte în camera sa. Prepară băutura și pune o lângă patul meu. În noaptea aceea, pe când luna strălucea, prințesa Amelia a fost dusă în cameră pentru a vorbi cu prințul. Între timp, prințul leu se prefăcu că doarme În ultimii șapte ani, te-am urmat cât te ai zburat în jurul lumii Am mers până la soare, lună și cele patru vânturi pentru a te găsi Te-am ajutat să scapi de dragon, mă poți ierta acum? Prințul a recunoscut vocea iubitei sale soții imediat Pentru prima dată sunt cu adevărat liber, căci totul a fost doar un vis Prințesa Asteria a aruncat o vrajă asupra mea, ce m-a făcut să te uit, draga mea. Dar iubirea ta m-a binecuvântat și a rupt vraja. O, prințul meu, am mers până la capătul pământului pentru tine. Cât mă bucur să te am iar cu mine! Să ne grăbim să plecăm din acest loc până nu ne prinde prințesa fermecată. Prințul și prințesa s-au furișat ușor afară din castel, căci se temeau ca nu cumva prințesa Asteria să-i prindă s-au urcat pe Grifon, care i-a cărat peste Marea Caspică, și i-a dus înapoi până la castelul lor din pădure. Când au ajuns acasă, toți lei au revenit la forma lor umană și s-au bucurat. Prințul leu nu știa cum să-i mai mulțumească prințesei Amelia și o iubea mult, căci determinarea și credința sa au fost cele care au readus fericirea în viețile lor.